Yang fiqh Bersekutu dalam meriwetkan hadis dengan perawi tersebut Ternyata Periwetannya sesuai Itu menunjukkan bahwasannya memang Ya Khafalannya bisa dipercaya Muhammaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ugfiruhu min syuruhi anfusina Wa min saji'ati amalina Man yudhihillahu falamudillalah Wa man yudhlil falahadiyalah وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وقال الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ظلالة وكل ظلالة فنار أيها الإخوة. kita melanjutkan kajian kita tentang manhaj عقيدة الإمام الشافعي رحمه الله. telah kitabhas أيها الإخوة بوصنيا manhaj الإمام الشافعي رحمه الله.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 Sebagaimana telah kita bawakan perkataan-perkataan al Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab-kitab beliau. Dan yang harus kita ketahui, ikhwat al Islam, bahwa Imam Syafi'i rahimahullah mensyaratkan hadis yang dipakai itu harus sahih. Beliau tidak tidak membolehkan untuk perhujjah dengan hadis yang lemah. Beliau berkata. Ketika beliau menyebutkan tentang syarat-syarat hadis, hadis yang sahih. Tentang ketika beliau yang menyebutkan tentang syarat-syarat suatu hadis yang boleh dijadikan hujjah. Berkata seseorang kepada Imam Syafi'i. Fala qairun. Uhtudli aqallu ma takum mu'ma takum bihil hujjah. Ala ahli ilmi. Hatta yasbuta alaihim khabarul khasah.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 Suatu khabar atau suatu hadis Yang tegak dengannya hujah Adalah pengabaran Dari satu orang ke satu orang Tegas beliau mengatakan bahwa Pengabaran atau yang disebut Dengan hadis ahad itu hujah Lalu beliau berkata "Wala takumul tu bi hatta umuran Dan tidak tegak hujah Dengan khabar yang khusus Sampai terkumpul padanya beberapa syarat Kata beliau منها بانتراني ان يكون من من حدث به ثقه في دينه معروفا بالصدق في حديثه عقلا ما يحدث به عالما بما يحيل معاني الحديث من اللفظ وان يكون ممن يؤدي الحديث بحروفه كما سمع لا يحدث به على المعنى لأنه إذا حدث به على المعنى وهو غير عالم بما يحيل معناه Lem yudri lalah yuhilul halal ila al-haram, waihada adahu b hurufihi, falam ybqa wajh yuqafu fih iharatul hadis, hafizan in hadfah bihi man hafizahu, hafizan li kitabih in hadfah min kitabih. Kata beliau bahwa perawi yang menyampaikan hadits itu harus siqah terpercaya dalam agamanya.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 yang ketiga, berakal Yang keempat Salimun min asbabil fusuq, Itu selamat dari Sebab-sebab yang menyebabkan, menyebabkan perawi itu menjadi orang fasik Yang kelima Salimun min asbabil muru'ah Min khuari min muru'ah Selamat dari khwa apa Muru'ah, itu aib-aib Atau adab-adab uh, yang tidak islami Ikhwat al-islam A'azani Allah wa'iyakum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 Al-Imam Malik rahimahullah. Imam Syu'bah bin Al-Hajjaj. Imam Sufyan bin Sa'id al -Sawri. ya Banyak sekali para ulama hadis yang fiqah, yang hafalan yang luar biasa. Pernah suatu ketika Al-Imam Malik rahimahullah. Dia diuji oleh, ya, oleh gubernur kota Nadina. Dia ingin mengetahui bagaimana hafalannya Imam Malik. Datanglah ia kepada Imam Malik. Dan berkata, hai Imam Malik.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 apa si pembantunya itu Untuk dilihat Dan dicocokkan bagaimana hafalannya Dia berkata Hai hey Malik Sesungguhnya hadis yang tahun lalu Yang kau berikan kepada saya hilang Tolong kembali Diktikan ya Sesuai dengan urutan yang dahulu Akhirnya kemudian Imam Malik pun mendiktikan Yang seperti yang dahulu Setelah satu tahun Ternyata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 Jika syarik ahli al-Hifz dalam hadis, wafaq hadisnya, ya tabi'la ulama lain perawi lain yang hafidh, yang fikah, bersekutu dalam meriwtkan hadis dengan perawi tersebut, ternyata periwetannya sesuai, dia menguasai apa yang dia hafalkan. Barian min an yakuna mudalisan. Demikian pula kata Imam Syafi'i tidak boleh, ya perawinya mudalis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 Karena para ulama, seperti Al-Hafidh Ibn Hajar, membedakan antara mudalis dengan mursal khafi. Apa bedanya kalau mudalis itu bertemu dengan gurunya dan mendengar beberapa hadis darinya? Sedangkan mursal khafi itu bertemu dengan ya gurunya tapi tidak mendengar satupun hadis darinya. Nah, di sini lah Ini perbedaan antara mudalis dengan mursal khafi.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 Demikian pula terus sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para perawinya harus siqat, ya dia harus adil dan babit. Sehingga ikhwatul Islam kalau kita lihat definisi Al Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang akan kita dapati bahwa pertama, Beliaulah yang pertama kali yang meletakkan yang disebut dengan ilmu mustalah hadis. Ya. Beliau pada yang pertama kali menulis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 Al-Imam Syafiq rahimahullah, di sini mensyaratkan bahwasannya khabar atau hadis yang sahih, itu harus terkumpul pada nyelema syarat. Apa itu? Ibtisalu sanat yang pertama, yaitu bersambungnya sanat. Ya. Yeah. Bulan, sanat-sanat itu adalah rantai perawi yang menyampaikan kepada matan hadis. Matan apa itu? Matan itu perkataan sayanya ya Imam Bukhari berkata hadatsana al-Humaydi qala hadatsana yaitu Sufyan bin Uyainah qala hadatsana Yahya bin Sa'id al-Ansari qala hadatsana Muhammad ya bi' al-Qata' al-Muhammad bin Ibrahim al-Taimi an Aqamah bin Waqas al-Laythi an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisini ma Bukhari ma bawakan sanad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 iqdi ilayya hayitu aw mittu anna kull haditsin yashih fa inni aqulu bihi wa illam yablughni habna hey, sa'ad nisbatkan kepada aku ketika aku masih hidup ataupun aku sudah meninggal dunia bahawa setiap hadis yang sahih maka itulah pendapatku walaupun hadis itu belum sampai kepadaku kata Imam Syafi'i rahimahullah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 Perhujah bahwa hadis ini menunjukkan wajibnya perpegang kepada hadis ahad. Beliau berkata, "Fala mana daripada Rasulullah SAW. Ila istimam makalahnya, wafznya, wadahnya, imran yaudhiha, wal-imru wa'hid. Dalla ala, ala anhu la yamr an yaudhi anhu illa ma taqumu bil hujah ala man yauda ilaihi." لأنه إنما يؤدّى عن يؤدي أنه حلال يؤدّى عنه حلال وحرام مجتنب يوحَد يقام وحرام مجتنب وحد يقام ومال يؤخذ ويقطع ونصيحة في دين ودنيا. كتبليو. Ketika Rasulullah SAW menganjurkan untuk mendengarkan sabdanya.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 Mau di kitab Allah itabagnah. Kata Rasulullah, jangan sampai ya aku menemukan salah seorang dari kalian duduk di atas dipannya ketika datang kepadaNya perintah dari perintah perintahku atunya had maksudnya itu hadis nabi saw berupa larangan atau berupa perintah. Ya, ya lalu ia berkata kami tidak tahu.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 Dan ternyata apa yang khabarkanlah Rasulullah s.a.w. itu benar. Di zaman ini kita banyak melihat orang-orang yang menolak hadis-hadis Nabi s.a.w. Ikhwata Islam, Imam Syafi'i menjadikan hadis ini sebagai hujjah bahwa khabar ahad atau hadis ahad itu harus dia diamalkan. Kata beliwa fi hala tafbitul khabar an Rasulullah s.a.w. وإعلامهم أنه لازم لهم وإن لم يجيئ تولوا نصح حكم في كتاب الله وهو موضع في غير هذا الموضع يا dalam hadis ini terdapat ya penetapan khabar dari Rasulullah dan pemberitahuan bahwasanya kewajiban mereka yaitu berpegang kepada khabar dari Rasulullah sallallahu walaupun mereka tidak menemukan nasnya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 In atahum atin tiba-tiba datanglah kepada mereka seseorang dan berkata. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi Qur'anun. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu telah diturunkan kepadanya Al-Qur'an tadi malam. Faqad amara wa qad umira an, an yastaqbilal qiblah. Dan beliau telah diperintahkan untuk menghadap kiblat. Fastaqbiluha. Maka hendaklah kalian menghadap kiblat.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 sedangkan meninggalkan penjelasan dari waktu yang dibutuhkan itu tentu tidak diperbolehkan. Ikhwah Islam, a'azani Allah wa iyakum. Kita masuk kepada pembahasan yaitu yang disebut dengan taklid. Ketahuilah ikhwah al Islam, Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Di antara ulama yang paling keras yang melarang taklid apa itu taklid?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 وَرَبَّانَهُمْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ بَرِكَ مENJADIKAN PENDETA-PENDETA DAN RAHIB-RAHIB ULAMA-ULAMA MEREKA SEBAGAI TANDINGAN SELAIN ALLAH KEMUDIAN BELIAU MENYEBUTKAN SUATU HADIS DARI Adi BIN HATIM QALA ATAYTU RASULULLAH SHALLALLAHU ALAIHI WASALLAM FI HUNUQI SALIB FA LI YA adi HUQ HI HADAL WASAN MIN 'UNUQIK WANT AITU ILAYHI WA HUWA YAQRA SURAT bara'ah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 di sini Ikhwal Islam. Rasulullah SAW menyebutkan bahwasannya, ya, kebiasaan ahli kitab yaitu orang Yahudi, orang Nasrani, pekerjaan mereka apa ya? Mereka yang menjadikan apa, ulama-ulama atau rahib-rahit mereka sebagai Tandingan selain Allah. Dengan cara apa, ya membeli? Ketika para rahib itu menghalalkan apa yang Allah haramkan mereka ikut-ikutkan menghalalkan, padahal mereka tahu itu sebetulnya haram. Ikhwatul Islam, Azza wa Jalla Kemudian Ibn Abdul Bar berkata, Kamisul Hafizil Quran ikasir dan ayat-ayat yang menyebutkan tentang haramnya taklip itu banyak sekali. Ya memang banyak ya di antara juga firman Allah Subhanahu wa taala ya ketika menyebutkan tentang orang-orang musyrikin Quraisy wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala Allah qalu bal nattaba'u ma alaina aaba'ana apabila dikatakan kepada mereka ikuti apa yang Allah ya mereka berkata apakah kami akan mengikuti apa yang ya kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami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 Di sini Al-Hafidh Ibn, al ya, Ibn Ibn Abdul Bar menukil perkataan Ibn Khwayz min dad al-basri al-maliki di mana ia berkata Al-Taklit maknahu fi syari'i al-ruju'u ila qawlin la hujjata liqaili alaihi wa dhalika memnu'un minhu fi syari'ah wal ma thabat alaih hujjah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 Kemudian beliau berkata di tempat lain dari bukunya Kullu man ittaba'tu qawlahu min an yajib 'alayka qawluhu lidalilin yujibu dhalik fa anta muqalliduhu wal fi dinillah ghairu sahih yeah. wa kullu man awjaba 'alayka ad-dalal ittiba' qawlihi fa anta muttabi'uhu wal ittiba' fi ad ya Berkata beliau Setiap orang yang engkau ikuti perkataannya, apakah ia menyebutkan kepada engkau dalilnya? Apa dalilnya? Ya, Maka ketika engkau mengikutinya, dia adalah maka engkau ya, orang yang membeo kepadanya. Ini disebut dengan taklid. Taklid dalam agama Allah itu tidak benar. Kalau misalnya ada orang yang mewajibkan kepada engkau Dan engkau mengikuti dia Dan dia memaparkan dalil-dalil dan penjelasan Dari wahyu Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW Maka engkau telah itibak Yang itibak kepadanya Dan itibak itu diperbolehkan dalam agama Sedangkan taklid itu terlarang, kata beliau Ikhwat islam Ibnu Abdul Bar telah mengumpulkan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 Yang menghukumi dengan taklid, arti menghukumi atau mempunyai sesuatu dengan taklid. Apakah engkau mempunyai hujjah dalam fonismu itu? Wain qaula naam kalau ternyata ia berkata ya, saya punya hujjah, abtolat taklid, berarti ia telah membatalkan taklid, karena taklid itu ia mengikuti seseorang dengan tanpa hujjah. Ya. Yeah. Wain qaula hakam tu fihi bi hujjah.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 kecuali dengan hujjah, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman in indakum min sultanin bihadha ya, jika kalian mempunyai ilmu atau hujjah tentang tentang ini Ali berkata fa in ana a'lam anni qad asabtu wa illam lam a'rif al-hujjah li anni kabiran min al-ulama wa huwa la yaqulu ila bi hujjah khafiyatan alay jika ia berkata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 إذا جاز ذلك تقليد معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفية عليك جاز لك تقليد معلم معلمك لأنه لا يقول إلا بحجة خفية على معلمك كما لم يقل معلمك إلا بحجة خفية عليك yeah. فإن قال نعم ترك تقليد معلمه إلى تقليد معلم معلمه وكذلك من هو أعلى حتى ينتهي الأمر إلى أصحاب رسول الله سلالله عليه وسلم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 Kalau kau membolehkan untuk bertaklid kepada gurunya gurumu, maka engkau pun harus membolehkan bertaklid kepada nyeguru kepada gurunya gurunya gurumu, ya. Kalau dia berkata ya, maka ya konsekuensinya dia harus meninggalkan taklid kepada gurunya kepada ditaklid eh, kepada guru-gurunya lagi atau kepada yang lebih tinggi lagi. Ya mentok sampai sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tanya kepada dia. Kalau gurumu itu boleh ditaklidi. Berarti guru-guru itu pun boleh ditaklidi. Kalau guru-guru itu boleh ditaklidi. Maka guru-guru-gurumu pun boleh ditaklidi. Terus sampai mentok sampai para sahabat. Ya. Di mana para sahabat tentunya lebih berhak untuk ditaklidi dong.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 rahimahullah. Sekira cukup dulu ya, pembahasan kita pada pagi hari ini. Barangkali di pendengar ada yang bertanya, silakan. Naam demi kemuliaan Islam para pendengar Radio Roja di manapun anda berada. Demi kemuliaan Islam para pendengar Radio Roja di manapun anda berada. Kajian yang disampaikan oleh Al Ustaz Salam Hafizahullah. Dan selanjutnya kita membuka sesi tanya-jawab Namun kami mohon maaf karena ada hal teknis Sehingga pertanyaan kita untuk kesempatan pagi hari ini Hanya dapat kami ambil dari pertanyaan di pesan singkat di 70736543 Tepis tadi untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari seorang pendengar kita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 ...karena sanad hadis ada yang bernama Ja'far al-Razi. Bagaimana Ustaz uh, menikapi permasalahan ini? Sudah? Ahm Sudah. Jawabannya, akhi. Bahawa... Ya, ...di dalam menghukumi suatu hadis... ...terkadang para ulama berbeda dalam menghukuminya. Terutama, ya... ...di zaman dahulu...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 Ya, sebahagian ulama mengatakan mentikahkan, Sebagian mengatakan itu tidak tika. Yang kemudian, ya di sana ada kaedah-kaedah bagaimana kita mengkompromikan perkataan-perkataan uh, para ulama. Berapa banyak rawi rawi yang didoivkan oleh jumhur ternyata ditikahkan oleh imam Syafi'i rahimahullah. Maka ini pun demikian. Ya ini adalah merupakan ya istihad. Ya dari seorang imam di mana seorang imam itu manusia yang tidak maksum, yang tidak, tidak suci dari kesalahan. Kalau ternyata istihatnya salah, ya tentunya ya beliau mendapatkan satu pahala, namun kita tidak boleh mengikuti istihatnya. Allah wa'alam. Tidak, Ibu untuk selanjutnya, kita angkat pertanyaan dari pesan singkat kembali. Ustaz Barakallahu Fikm, ketika seseorang mengamalkan hadis-hadis da'if, kemudian kita menasihatinya, tetapi ia mengatakan yang penting isinya baik. Apakah salah untuk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 Namun kalau ternyata hadis yang lemah atau hadis yang do'if itu ya tidak ditunjukkan oleh dalil lain yang sahih. Tidak pula dari Al-Quran, tidak pula dari Sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Maka ya para ulama bersepakat bahwa apabila hadis tersebut berhubungan dengan masalah akidah dan hukum. Dan ini ijma' para ulama itu tidak boleh dijadikan dalil dan tidak boleh dijadikan hujah.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 Sebagaimana juga sabda Rasulullah s.a.w. Wa Iyakum wadhan fa'inna wadhan hadis. hadith. jauh oleh kalian dugaan-dugaan yang, ya dugaan-dugaan semata. Karena sesungguhnya dugaan-dugaan itu adalah, ya sedusta-dusta perkataan. Nah ini ikhwat islam Makanya, kalau dia berkata, ya tidak apa-apa hadisnya lemah, yang pentingan baik. Kita bertanya kepada dia, Anda mengatakan baik, belum tentu baik di sisi Allah.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 Tentunya dengan sanad-sanad yang sahih, ya tidak boleh dengan sanad-sanad yang lemah. Allah Wamil. Tapi bismillah. Tentu selanjutnya kita angkat pertanyaan dari uh, Abu Asma di Ciang Sana. Ustaz, bagaimana kehubungan antara hadis manhada sahadisan wahwah yarohannahu kazibun fahuahadu fahuahadu kazibin dengan kaidah apabila telah dibawakan sanad maka ulama ahlu sunnah atau ulama ahlu hadis telah berlepas diri darinya. Mohon penjelasannya. Ustaz sama sekali. Adapun Rasul sallallahu alaihi wasallam zaman kazaba alaihi muta'ammidan barangsiapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja. Kata-kata dengan sengaja ini mengeluarkan orang yang tidak sengaja. Adapun para ulama membawakan hadis dengan sanad-sanadnya. Ya beli mereka telah berlepas diri. Ya dari berdusta atas nama Rasulullah karena mereka telah melaksanakan tugas untuk menyebutkan apa sanad-sanad tersebut. Ya yeah.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 Saya bentuk selesai dari Al-Akhfari di Pamulang Barakallahu Fikm Ustaz disebutkan bahwasannya hadis eh, Harus sanadnya tersambung eh, kepada Rasulullah, Rasulullah SAW eh, Yang jadi pertanyaan bagaimanakah kita yang awam mengeceknya Sedangkan buku-buku eh, hadis eh, yang terjemahan secara khusus eh, Sanadnya tidak lengkap Mohon penjelasannya Ustaz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 Ya, saya lebih senang jadi kelas 1 SD terus Ya harus naik tingkat lah Kelas 2 SD, kelas 3 SD Sampai kemudian SMA Kemudian sampai S1 Kalau dunia saja bisa kita bisa raih Kenapa masalah agama kita ridho ya, Terus menerus jadi orang awam ya, Kita terus juga berusaha ya Untuk terus mempelajari sedikit-sedikit demi sedikit Tentang ilmu-ilmu Allah yang Allah berikan Kepada kepada kita ini Untuk nah. selanjutnya Dari pertanyaan Abu Abdillah di Cikarang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 ya melarang untuk berguru kepada selain gurunya kita jawab pertama bahwasanya Rasulullah SAW bersabda inna min ashratil sa'ah an yutamasal ilmu indal asagir biandara tanda hari kiamat ilmu diambil dari ahli bidah Ya, asagir di, di, di, di tafsir kan Abdullah bin Mubarak hum ahli al bidah itu ahli bidah maka dari itu ikhwatul islam ya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 Kemudian dilarang karena dia di luar kelompok kita. Jelas ini adalah dia terlarang dalam syariat. Ini hizbiyah. Ini dilarang oleh Allah subhanahu wa taala dalam firmannya: ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقو دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فريخون. Jangan kamu seperti orang-orang musyrikin, yaitu yang memecah belah agama mereka sementara mereka berkelompok-kelompok. Setiap kelompok berbangga dengan apa yang ada pada mereka. Nah.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 Ya. Maka orang yang menolak hadis Nabi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita katakan kepada dia, "Lalu bagaimana kalian salat? Apakah kalian mendapat di dalam Al-Qur'an salat subuh 2 rakaat? Apakah kalian mendapat di dalam Al-Qur'an salat zuhur 4 rakaat? Apakah kalian mendapat di dalam Al-Qur'an salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat? Ya, lalu apa yang kalian baca dalam salat? Dimulai dengan apa? Dengan takbiratul ihram atau dengan apa? Tidak ada dalam Al-Qur'an. Bagaimana dengan nisab nisab zakat? Apa yang harus dibikin pakai keluarkan padanya zakat? Ya tidak ada dalam Al-Quran. Penjelasannya semua ada dalam hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang yang menolak hadis Nabi sama-sama saja ia menolak Islam secara keseluruhan. Itu sudah pasti ya. Nah, Tuan Ustaz untuk selanjutnya kita angkat pertanyaan dari Pak Subhan. Ustaz eh, mohon penjelasannya. Eh,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 Demikian pula misalnya orang-orang asyariah yang mengatakan bahawa sifat Allah cuma dua puluh. Bisa kita bantah dengan dalil akli, dengan secara akal. Apa itu? Ya, Kita katakan kalau manusia saja lebih daripada sifatnya dari lebih dua puluh. Bagaimana kita tetapkan hanya bagi Allah dua puluh? Berarti manusia lebih sempurna dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula nama Allah kalian tetapkan sembilan puluh sembilan misalnya. Tapi kalian menempatkan sifat Allah cuma dua puluh.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 Menyatakan diri mengikuti Imam Syafi'i Menyatakan bahwasannya uh, Mengirimkan bacaan-bacaan doa Baik dari uh, Lafad sendiri ataupun dari Al-Quranul Karim Itu akan sampai ke ahli kubur Dengan contoh bahwasannya Kita juga mensalati mayid itu Kita disuruh mendoakan si mayit Mohon penjelasannya Ustaz Ayyul Ikhwah mendoakan si mayat dengan ijma para ulama sampai, bukan hanya terbatas pendapat Imam Syafi'i. Doa itu sampai kepada mayat. Bukankah Rasulullah SAW mensyariat, mensyariatkan kita untuk dia ya, salat jenazah dan salat jenazah ini adalah doa? Ya, bukankah Rasulullah mengajarkan doa-doa ketika kita ziarah kubur? Itu pun menunjukkan itu ada sampai. Kalaulah itu tidak sampai, tentu Rasulullah tidak akan ya lakukan itu karena itu sesuatu yang percuma. Adapun ikhwatal Islam, masalah kita mengatakan boleh mendoakan si mayat, kita jawab ya, boleh sekali. Namun tatacaranya, ya, bentuk dan sifatnya, kaifiatnya, tempat dan waktunya pun tidak boleh kita mensyariatkan sendiri dari diri kita sendiri. Ibadah yang diperbolehkan dalam syariat harus sesuai dalam 6 perkara. Tempatnya,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 Doa pun juga caranya harus sesuai dengan cara Rasulullah SAW. Jangan bikin sendiri. Sebab kalau misalnya setiap orang boleh berdalil dengan, dengan dalil, dalil umum, lalu dibawakan dengan cara-cara sendiri, rusak agama kita ini, ya akhi. Maka disinilah sebuah kaedah yang harus kita fahami. Dan suatu dalil yang diperbolehkan dalam agama, itu harus sesuai cukup pula ya tata caranya, sifatnya, ya.